Salut, George! Salut, Alex! Să am zis de vremele când oamenii ne încurcau? Mulțumesc că ți-ai lăsat barbă! Dar, dar, dar încă se mai întâmplă. Nu cred! Mie mi s-a întâmplat... Cu tot cu barbă? A, sunt onorat! Da. Oh, domnul George... Și, și se mai întâmplă cu... trebuie telefon? Nu, nu intrăm chiar atât de mai bine. Pe mine mă întreb când în facem cu pădurile alea. <laughs> Și ce facem? A, facem treabă! Facem bine, le facem pe o apropiație. Da, pe vremuri o mai pățeam și cu pandarul, de pandarul. Serios? Da. Bine. Și el. Adevăr, că eu voi erați gemeni, de adevăratele. Aproape, da, am fost și men in black. Ne-a ducat de vremurile alea. Am pornit mașina electrică. O auzi, nu? E pornit, da? Exact. E periculos să te dai cu asta pe, că nu te aude nimeni. Apare așa, puzi, puzi. Eu pățesc cu trotineta, stiu. Și trebuie să. scoți. cu trotineta electrică e la fel de rău, nu? Fiți amabil. Da, bine, nu prea ai pe un să te dai cu ea, asta e alte poveste. A, cum, pe pistele de bicicletă avem câte 170 de km de. Nu. No, Hai să nu începem în dimineața într-un ritm atât de. dar dacă da. vrei, uite, chiar duminica am material pe post și. despre am... mediu. Despre mediu. A așa... acel promo, cadrul acul lac, cum mi s-a apărut. Da. El a fost tot, tot aștia, ce era nevoie. Cam, cam așa suntem. Este o glindă în care ne reflectăm. Lacul am plin de peturi. Acolo, dacă ne uităm în el, suntem noi. Niște peturi. Miște Iar plin. am atacat și problema asta a bicicletelor. M-am dat cu Marian Ivan, colegul nostru care are un ANG pe tema uh -huh. asta, și ne-am dat prin oraș. M -a, m -a luat, el a luat înainte și eu după el cu bicicleta, și au. Bun, de tramvai. Azi. Bui, stai, hai pe pistă! Cum, care? Eu n-am știut, eu am crezut de ani de zile când mai veneam cu trotineta ai floream pe cei de pe trotuar, că stăteau pe pistă. Nu mai sunt valabile acele piste de pe trotuar. Nu Dacă mergi pe aici, da, și le vezi pe alea cu galben puse de nu știu cine, pe milioane, uh, nu, ci că au dat cei de la poliție, în ordine, acum ceva ani, și l-au desființat, pentru că nu Legal. sunt în uh, regulă și atunci... Okay. Hai să nu ne răim hai să o luăm așa cu începutul. Haa, că eu deja... <laughs> da, exact, A așa ești tu. Da. Spoima cameramanilor, omul din zăpezi, ieti Și așa fel, și așa... de, de fel. la noi. Da, bine, să cunoaștem cu toții problema. Adică... Alex Dima, 41, da. are de 27. Îți mulțumesc, eu cobor <laughs> Din Buzău, Pietroasele? Fix. Fix. De unde se însarcă pâștanii cu vin. Cu vin? Bun asta. asta să de minte. Așadar, Buzău, București? Buzău, București, da. Jurnalist, dar nu jurnalist la bază. Adică jurnalist cu altceva la bază. <laughs> da. Trebuie m să mă fac prea. Trebuie să o zicem și pe aia. Bă, nu că trebuie să o zicem, că eu sunt foarte... Ești deschis despre chestia asta. Nu, nici cum să... Acolo eu m-am format. Am 9 ani de teologie la bază și așa, acolo. -am, dacă am luat 7 ani de acasă, după aceea acolo m-am așezat ca om uh -huh. și mi-am pus cărămizile în cei 9 ani de teologie. Și asta se simte materialele tale de suflet, mai ales în preajma sărbătorilor. A fost foarte apreciat cel de la Athos. Da, mi-a plăcut și mie. E eu eu, eu la chestie latos, nu? Da, este. Se simți simți energia așa când, de acolo. Da, când Adică eu sunt eu, un fel de andră. <laughs> uh, <laughs> da, am o andră pe, pe mâi, da. S-a <laughs> foarte pe piele. eu știu că uh, eu cred că ți-am mai zis eu mă consider un pic agnostic. Și din cauza faptului că m-am lovit prea des probabil de patriarhie în diferite situații ca jurnalist, dar uh, avem o problemă de comunicare foarte mare și din păcate nu o recunoaștem, așa, adică eu o recunosc, dar nu o recunosc ei acolo. În fine, întorcându-ne la ATOS, așa? Că, foarte fai. Trebuie să ajungi odată dacă ne ajută. Măcar o dată în viață. Măcar o dată în viață, pentru că este o altă lume. În Cu singura condiție, să fii bărbat. Eu ziceam ție <laughs> să te duci odată în viață. Da, okay. to -to Toate femeile care sunt acum la noi, probabil vor fi foarte încântate să reaudă chestia asta. Uh. De ce au voie femeile acolo? Pai bine, dacă stai de vorbă cu parte din călugări de acolo, spun că s-arta mai ca Domnului, și care, dar dincolo de toate întâmplările astea, cumva așa niște minuni, așa. e simplu pentru că acolo sunt călugări bărbați, și la un moment dat veneau femei și îi stârneau, îi spiteau, și atunci cel mai bine a fost să nu mai vinem. Am ajuns cât de bine. E e treaba asta, dar da, în fine, dacă asta a fost regulă da. acolo, hai să o respectăm. Știi, eu am mai discutat cu Doamne Așa. după materialul ăsta sau în timp ce-l pregăteam și spuneam o, nu cu doamne, re doamne, cu re revoltate, nu cu Doamne Doamne, ci cu Doamne. <laughs> uh, erau revoltate că de ce nu mergem, că de ce e... băi nene, dar <laughs> ai fost peste tot în lumea asta și ți-a rămas Atos-ul pe listă. <laughs> deci asta e ultimul loc unde vrei tu să pui stegulețul în Atos, dar ai fost da. încolo, încolo, în colo, în nu, în... nu. Ce Te-ai la Păiui și te-ai vrei vreodată. am o teorie că, într-un mod foarte, uh, să zicem așa, cu cârlig ironic, Dumnezeu e de fapt femeie. E <lipi> <Ia> dezvoltă. <lipi> <lipi> <lipi> ai timp? <lipi> Așadar, 41. Da. Ai o fetiță superbă, pe San. Să strădescă. -a, a, a ta merge la școala de stat, însă. A mea educată pe la grădi, așa, la privat, dar tu ai dus direct la stat. Am dus-o direct la stat. Bine, am început cu grădiniță la stat, când avea vreo doi ani m-a apucat pe mine, că gata, trebuie să intre și să învețe ce este așa. Am dus -o, da, am dus-o vreo, cred că vreo 4-5 zile am dus-o la stat, avea vreo, aproape trei ani oh. Și am dus-o la o grădiniță de stat, când m-au văzut acolo au zis, o, domnul Dima, bine-ați venit, știți, o mutăm la grupa mijlociei, având doi ani, trebuie să fie de grupa mică, dar e doamna mai bună acolo, la grupa mijloi. Bine, nu au avut copii mai mari. Și erau copii mai mari și, sărac copil, nu mai făcea caca, nu mai făcea pipi, cât stătea acolo, intră și... Și nu nu mai bea apă. Da, s-a blocat. Și m-am dus m-am dus într-o zi să iau de acolo, ei dormeau după amia și m-am dus să iau și toți dormeau și a mea, că stătea cu fața, cu ochii în tavan și când m-a văzut, I s-au umplut ochii de lacrimi. Și în momentul ăla am luat în brațe și am zis gata, iată la revedere de la doamna, de la doamna grădiniță, de la. s-a întrebat grădinița în momentul ăla. Și ne-am uitat după aia la o grădiniță privată unde a fost foarte fain, după care la școală la stat. Acum, deci, grădiniță privată și după aia școală de stat? Școală de stat. Este și școală de okay școală? Este foarte bună, doamna învățătoare este excelentă, este minunată. Îmi să însă mare semne de întrebare, este clasa 3. Acum mă întreb ce o să facem din clasa 5, -a pentru că. Fiind o școală foarte bună, a năvălit tot Bucureștiul acolo în ea. și sunt clase, acum nu știu, până De la... De sunt câțiva sunt până... și toată lumea vrea acolo, nu? Și toată lumea vrea acolo. Sunt buni în primele clase, 1-4, din a 5-a fiind foarte mulți copii îți dai seama că okay. nu știu, sunt niște mii. Wow. Uh, Fantastic! Și mă întreb ce o să facem din clasa 5-a. Ok, dar în rest bine, nu? În suntem bine, dar... Ne dai voie să ne băgăm un pic cu bocanci în familie, așa? te dacă ești fericit în viața ta? Stai da, cu fericirea eu o noțiune. Eu sunt foarte liniștit și relaxat și chiar mulțumit. Doamne, treci pe lângă biserică. Eu mă închin când e pe lângă da, Tu încă te da, Dar nu scuip după colț. Mă Ce înseamnă să scuip după colț? Păi așa fac românii, Și fac cruce după aia în jură la motoarea, în desecția. Uh... Da, avem de lucrat la capitolul dar nu scuib după const. Eu cred așa, că dacă vrem o schimbare în lumea asta și în jurul nostru și eu m-am săturat să ne tot văităm. Dacă așa. stăm de vorbă noi, între noi, la un moment dat inevitabil începem să ne văităm. Uite, chiar m-am văitat de grădinițe, de nu știu ce. Că ne văităm foarte mult și dacă vrem o schimbare, schimbarea trebuie să înceapă cu mine și am, am putea să începem schimbarea asta de la... A nu mai arunca mucul de țigare din mașină da, știm stradă Alex. Să nu mai scripăm Nu, pai cum le știm, dar hai odată să le aplicăm Da, dar le vorbim noi și e așa o... O, o, suntem deconectați de la cei care le fac. dar noi avem posibilitatea asta să ne facem auziți Știi? E minunat Tu ai încercat vreodată să te duci la cineva care arunca gunoi pe geam și să-i atragi atenția? Da, de multe și, ori Și ce reacție ai avut? În materialul de duminică o să fie la Așa? un moment dat niște domni pe care îi prind pe coada lacului Bicazu cei tu că ai văzut alea, Acum descărcau dintr-o mașină de teren Deci nu erau prostuții satului Aveau o mașină de teren cu remorcă și i-am prins când aruncau gunoiul în pădure. Ne-am luat după ei, i-am prins, eu ce, e, asta se întâmplă acolo. Și am pus să-și ia gunoiul de acolo, să-l pună în remorcă și să -și l duc înapoi acolo. Și ce-au făcut? Și l-au luat și l-au dus, pentru că la vreo oră după aia când ne-am întors prin satul ăla, iar treceau, treceau iar cu mașina, cu gunoi, i-am văzut, ne-am luat iar după ei. Și avea într-adevăr gunoi de grajd, duceau sus pe o plantație și am văzut unde au pus și gunoiul pe care l-au adus de acolo, de unde l-au luat de lângă noi. Unde l-au dus? După aia nu știu unde l-au dus, probabil tot acolo, dar ideea este că dacă ai tu și Nu te-am jurat cineva, tu cu camera lângă tine. Eu m-am la cineva care a aruncat gunoi pe geam și am spus, scuză-mă, ți-a cu gunoiul la pe jos. Și ai zis altul și... Da, Și mie mi s-a întâmplat, și mie mi s-a întâmplat, dar știi ce este... Și de cât ori să faci chestia asta? De foarte multe ori, până când o să bătrănesc și nu o să pot să mai vorbesc. Știi care este povestea de ce se întâmplă chestia asta pentru că nu i pedepsește nimeni. Exact. M-am dus la garda e de la fel mediu. M-am dus la garda de mediu de la Neamț, unde șeful gărzii de mediu este fostul viceprimar de la Târgu Neamț, cred că se cheamă, uh, membru PSD, uh, nu contează de da, de -al de -al da, da, nu pentru că aici este uh, drama fost fost politic. și ce îmi spune omul ăsta foarte mare așa la birou? Și ce știți că se aruncă nu știu Da, știm. Zic, de-aia prins vreodată? Niciodată. Și fie, eu l-am prins <gătă> eu, ieri. Ieri l-am prins. Și se uitea așa cu ochii. Zice, dumneavoastră nu puteți să-i prindeți. Și el ce? Știți când se deversează în apă? aici? Că toate mănăstirile și toate pensiunile și aruncă mizeria. În... Și știm asta. Și știm că se aruncă cu noi. Și ce faceți? Și ce? Știți când se întâmplă? Se întâmplă pe timpul nopții, după ora 4 și vinerea după ora două. și? Pai și noi plecăm acasă, că suntem bugetari și eu nu pot să chem, uh, pentru că na, avem codul muncii și noi programul se termină. Are probleme, Tu dai seama în ce, ce țară, trei în șelântrezi, dar pe coada bicazului, pe apa aia în sus, te-ai dus vreodată? Și zice, da, am fost în câte controale? Păi, au fost câteva, câte amenzi ai dat? Anul trecut, în 2017, câte amenzi ai dat? Uh, uh -huh. Două amenzi. Cui? La primărie. A, deci te-ai dus la primărie și ai de la primărie. Mulțumesc! Bun! Am luat barca de la Salvamont și am coborât pe bistrița, pentru că de acolo vin gunoaiele. Pe bistrița, le aruncă pe bistrița. Luăm barca, cobor cu salvamontul. Este dezastru când, te, când merge apa aia atât de frumoasă, te uiți pe sus la munții aia și când cobori privirea gunoaie. Stânga, dreapta, stânga, dreapta. Bun! Comuna Crucea. Ne oprim, văd pe unde se aruncă gunoaie. Da spoiler spoilere din material. Vezi ca ah. e intrati intrat starea în care zici tot. Mama, ce m-am enervat! Nu, no, dar hai să spun. Eu apreciz e... chestia asta la tine, ca tu inca mai, mai ai puterea, să te mai pornești, vai? Sunt frate că poate să uite cineva la noi, lasă-mă să spun până la final. Ai zis, cruce, cruce, de Opresc în cruce, nu știu ce, mă duc la casă, polițistul din sat s-a nimărit, chiar în fața casei polițistului. Copar, zic, îi pedepsești pe aceștia cumva, nu știu ce, Și stau să-i pedepsești cine a gunoi. Eu, în fine, vorbesc mai târziu cu primarul, primar care ne spune că acolo, de fapt, polițistul arunca gunoi, încerca să-și facă o platformă să-și construiască o parcare pe malul apei. Polițistul? Polițistul! și a gunoi ca să-și facă? Și da, să mai extindă puțin uh -huh. malul, să-și pună mașina acolo. Păi și da. atunci, cine se petsească pe oamenii ăștia? Despre asta este vorba. Și care este partea proastă? Mm. Ei se bucură că noi ajungem în stadionul în care nu mai suportăm și ne retragem din și lăsăm. Eu cred că noi avem putere și cumva avem și datorie. Am, am sentimentul ăsta că avem datoria și cumva trebuie să-mi fac datoria asta de jurnalist, pentru că suntem vocea celor mulți. Eu pot să mă duc. Și să leau pe la, și să-l arăt în toată golicina lui și să-i spun... Bine, nu chiar în față, în față, dar toată lumea își dă seama la... După ce îl dau la televizor, ești o mizerie. Și un gunoi. Pentru că cei care aruncă gunoaie și umplu țara asta de gunoaie, reveni la material, ăsta sunt. Mm -hmm. Se ai văzut fața vecinilor mei, unde m am mutat acum acum, când am atras atenția să nu mai arunce uh, buruienile pe terenul vecinului. nu, nu, nu dar... Nu, nu, dar nu fac mizerie. E aici în spate la mine. Știi, da, nu terenul ăsta, De ce aruncați asta aici? Păi, nu, nu, că nu-i decât niște iarbă. Știi, da, ok, dacă nu-i decât niște iarbă. De Mănânc-o. Știi că asta se usucă, o ia vântul. Să... Da, da, da, domnul. Da, domnul, domnul. Da, Cum? Da, da, da. da, da, da aveți dreptate. da, da, da. Gata, A schimbat postul. Am pierdut unul, nu? Să <laughs> <laughs> le spui oamenilor adevărul poate să-ți aducă și beneficii de genul ăsta. Păi, da, pentru că oamenii preferă să trăiască cumva. Ne-am ne învățat hai, să trăim în bulele noastre, știi? și la bloc, și la casă, și la... Hai să ieșim din bulă. Hai. Uite, hai, uite zim mi în niște lucruri care îți aduc, totuși, satisfacție în ceea ce faci tu. Știu că ești foarte implicat în proiectele astea cu Magic Home, Magic Camp... Da, Magic uh, Home, Magic Camp Dorește viață, bursa de fericire, spitalul de la Marie Curie, așezământul de la Redouți... Am uite, uite. Sunt niște chestii pe care poți să zici... Da, am... Păi aici sunt, uite, astea pe care le are enumerat acum și multe altele. Sunt locurile din care eu și colegii mei ne, ne tragem energie. Pentru că atunci când te duci într-un loc să ajuți, tu de fapt te duci să, așa, de fapt șmecheria este că tu de acolo furi, te încarci pozitiv și ne încărcăm motoarele și vedem că lumea rezistă. Eu am teoria mea, eu cred că societatea asta este formată din niște celule de astea vii, cum sunt locurile astea, Magic Camp, Magic Home, dăriește viață și așa mai departe, care ne, ne țin vii și de acolo eu cel puțin eu nu fur energie. Uite, pe 19 mai eu o să fiu la așezământul de la Rădăuți, unde în fiecare an are loc acolo o expoziție de pictură, chestii pictate de copiii aia excelente care se vând prin străinătate. Sunt convins că nu e o chestie de mare audiență la televiziune, așa că probabil că o să aflăm doar de la pe uh, latine, de pe Facebook de nu la... adevărat, am făcut până acum trei materiale acolo. Și se uită lumea la așa ceva. Și se uită lumea la așa ceva și sunt urmări și acum. Ultimul material l-am dat acum vreo un an și jumătate și uh, mă sună mai cuțacăn că încă se duc oameni acolo, oameni care au fost la televizor. După materialul ăsta au venit oameni care au ajutat, a venit un domn profesor care a făcut acolo o trupă și cântă copiii și uite, vreau să-i aduc la un moment dat în București să cânte. Ce e foarte fain că, la un moment dat, materialele mele încep să se unească între ele, știi, cumva personajele, să creez niște punți, așa. Chitara lui Alex de la Goodbye to Gravity acum este la Rădăuți. Cântă copiii de acolo. Chitara cu care a cântat pe scenă, da, a fost salvată, a rămas ca prin minune, s-au ars doar cozile, da. l au schimbat și acum cântă copiii acolo. Fantastic. Da. Și uite, vezi? luăm din suferință și din cancer da, și construim Și facem ceva bun Da Băi, deci cum? Cum? Cum reușești chestia asta? Cum facem, cum facem să luăm din toată suferința asta și să facem ceva bun? Uh, cumva trebuie să întorci clepsidra la un moment dat De fapt, cred că ți se întoarce da, Cum găsești resursa asta să faci chestia asta? trage în piept și te gândești că, ok, aici suntem, aște suntem, suntem destul de jos ce putem să facem să mergem mai departe? Că dacă stăm și ne lamentăm ce-ți spuneam puțin mai vreme, o să rămânem în stadiul acolo și să ne tot plângem. Uite, vezi? Da. Într-o zi telefonul ăla s-ar putea să nu mai salveze viața. Da. Da. Eu, eu cred foarte mult în puterea noastră de a ne ridica. Am senzația te... că l-au și pe Vlad Voiculescu. Că a fost și el <laughs> pe scaunul ăla. Și... Păi, Vlad Voiculescu este fratele meu de am și adus, i-am adus numele în discuție, pentru că aveți niște teorii foarte similare. Ei... Da, pentru că petrecem mult timp împreună. A, petreceam, acum de când el și-a băgat în cap să facă povestea asta cu politica, nu-l mai văd. Nu? Cred că e foarte ocupat. Vlad are o teorie, că de fapt nu e nevoie să schimbi toată țara, nu e nevoie de cei 15.000 de specialiști, dacă îți auci aminte, povestea din 96, da? nu e nevoie de cât de vreo, nu știu cât zice el, vreo 300? care okay. să pornească schimbarea. Sunt de acord cu el, dar uh, parțial. Ai nevoie de 300 de oameni, dar pe care să îi pui în posturile cheie și oamenii ăia să înceapă de acolo să se multiplice. Ca o bacterie bună. Exact. Dacă ai 300 de oameni așa cum sunt ei acum și eu urmăresc ce fac ei cu platforma aia lor, și, dar ei încă sunt, nu sunt vizibili. Uh, Poate nu și, sunt pregătiți încă să vorbească sunt despre sunt mâncați de mașina de propagandă. Pentru că ăștia care sunt și, și nu vorbit de partide, pentru că partidele care sunt acum, astea mari și istorice, sunt aceiași oameni. Au trecut de la unii la alții, fără nicio problemă. Bineînțeles. Dar cu toate să avem nevoie de politică. Avem nevoie și, și la cerului care se întâmplă. El este un exemplu de om venit din, dintr-o viață bună la corporație și și-a asumat schimbarea intrând în sistem. Dar încercând să schimbe lucrurile din interior, intră în morișca asta politică și încearcă să facă și un partid, că altfel n-ai cum, nu? Eu, Sau, în momentul în cum? care a vrut să, să vină, eu i-am spus să nu vin în țară să intre în povestea asta. De ce? Îmi... Pentru că știam foarte bine, mult mai bine decât el, ce este aici și cum sunt cei uh, din horan în care o să intre el. Mai târziu a văzut și el cum arată Hora asta. Uh, și am spus. Și el mi-a atunci, dacă nu mă bag eu, dacă nu te bagi tu, dacă nu se bagă cel de lângă noi pe care îl știm, atunci nu avem voie să criticăm și să ne mai plângem. El are dreptate. Hai să ne implicăm. Despre asta e vorba, implicare. Hai să o facem. Da, da, tu mai mult decât să fii câinele de pază al societății, da? să fii jurnalistul care arată cu degetul și să încerci să ajut la vindecare cauterizând, tăind acolo unde e necesar, poți să faci mai mult? Da, și... da. Pentru că Cum? nu politic, dar uite, avem puterea. Noi ce cred Putem eu? Putem să schim... facem, să rezolvăm ceva da. fără politică? Da, eu cred că multă lume întreabă, Aia și faceți emisiunea asta de 10 ani și ce ați schimbat? că uite, tot aia, tot nu știu, m-am săturat de întrebarea asta, știi? Deja este, nici nu vreau să mai aud. Ce putem noi să facem este să schimbăm un pic la mentalitate. Asta cred că, am, că reușim și am reușit în anii, știi? Asta este strat cu strat cu strat. Cu strat, strat cu strat, facem asta de 10 ani și se da Dumnezeu să fim sănătoși, să tot facem de aici încolo. Strat cu strat, bun, schimbăm mentalitatea, le arătăm oamenilor că, băi, există și altceva, se poate și altfel. Hai să plantăm, hai să facem, hai să, hai să gândim mai pozitiv. Dar ajutor social și așa ne-au ținut foarte și ne țin încă în suntem acolo, în, da, suntem Sistemul ne ține bine primiși. tot în perfuzie. Dar ca să nu ducem discuția foarte jos și așa, îți spun, există celulele astea în care eu mă duc și măncar de energie și sunt absolut minunat. Există Mă să pară acum, dar asta e, eu asta fac. Mănăstiri în care te duci și în care găsești preoți de a, adevărați, care știu să vorbească cu tine, care știu ce înseamnă muzică, știu ce înseamnă blugi. Știi ce, știi ce îmi zice Părintele la de la Sibiu? Odată când stăteam de vreodată. Dacă Isus ar fi venit astăzi, acum... Era Hip Hopper. Era un blan blugi. Era Kendrick la mar. Nu știu ce era. Dar era un blan bluci și vorbea cu tinerii, pentru că și pe vremea lui tot asta a făcut. A vorbit cu oamenii de acolo, nu era îmbrăcat în niște Acum vorbește cu babele și le spune copiilor să tacă din gura. Nu, e adevărat, nu Iisus vorbește cu babele și le spune nu, nu, nu, Vorbește niște oameni care, da, din păcate, dacă acolo asta fac, ăla-i nivelul, ăla publicul. Da, dacă mm, vrei, cu băbile, mm, îți le-o spui public. Hai să nu intrăm acolo, că... Ți de fapt, ți-l pierzi. Exact. Ți-l pierzi și cu ăla rămâi și na, zici că pe la l-ai creat. <coughs> ne avem e... problemă de comunicare, știi? Uite, că ne Tot apropinem avem. acum de, de patriarhie. Uh, nu te duc cu intenție acolo. Nu știu, mergem acolo? <laughs> ne vedem cu patriarchul? dăm tare. Doam să mă îmbrac e dăm, <laughs> m-aș uita, aș mânca pe pâine un interviu al tău cu patriarhul. Dar așa și câteva întrebări să îi le pui. Uh, Ce l-ai întrebat? Prima întrebare pe care i-ai adresat o Prima întrebare pe care i-aș adresa-o? Nu dacă cred în Dumnezeu. Alta. Nu, no, asta, că asta deja... Aici deja, dacă pui asta... Dacă asta e prima ta întrebare la un interviu cu patriarchul, să zicem, sau cu un... Așa. Gata, păi, ți-ai ți distrus interviul pe... El și-a făcut o părere despre tine. Ah, deci ești... Okay. Ostil. Dar este agresiv. Dar de ce? E o întrebare deschisă? Da, e o întrebare deschisă. Hai, da. hai, hai să văd. Azi tu, ce l ai întrebat-o? <laughs> mai dai cu catedral asta, mai faci în și ceva? <laughs> Bine, Alex! <laughs> mai dai cu catedra mai faci da, și ceva? Mai, mai, mai tragem mult. <coughs> Știi ce? Eu, eu, ok, eu am înțeles. Auză, dacă, dacă Isus ar fi venit acum în blugi, a da. făcut o catedrală sau ar fi făcut spitale? Știu că e întrebare banală, dar hai să le explicăm anilor care se uită de la cineva care are teologie ca școală și ca vocație. Cred că ar fi venit în Blugi și ar fi încercat să ne vindece în interior, să nu mai avem nevoie de spitale. Știm că și boala asta este o urmare a păcatului, a stării. Depresia și, și porune bolnavim. Aici ar fi încercat. Și eu încercă, Dumnezeu asta încearcă să ne vindece în interior. Trebuie numai să vrem noi să avem deschiderea. Zice, în, în Biblie, iată, stau la ușă și bat. Deci, Dumnezeu, păi, dacă vrei să deschizi, eu sunt aici. Dacă dar, nu, dar cum îl vezi. Adică, e problema ta. Mie mi- este prea greu să mă mulțumesc cu crede. Știi ce? Păi nu, nu crede. Încearcă să dai de tine, în primul rând. În ne este foarte greu, Dumnezeu în fiecare dintre cred noi. Că pot, cred că mă pot găsi mai ușor la psiholog decât la preot zilele astea. Ai încercat? Nu. Ba, un pic. La un preot. La preot e ca la doctor. Așa. Dacă ai o durere, nu știu, te doare un rinic, o bucată din creier. Așa. Te duci la un doctor care nu e bun. Așa. Deci te doare în continuare. Ce faci? Te duci acasă și zici, gata ui, ea, toți sunteți la fel, nu știu ce, la la, gata. Și ziari și toți iau spoagă, da, niște și da, niște toți suntem la... Nu, te duci și îl cauți pe următorul doctor. Așa e și la preot. Și, slavă ceru, dacă ai încercat... Dar de ce aș 3, alege 4... un preot și nu aș la un medic? Frate, ia ce vrei. Important este să te găsești pe tine, să-ți găsești nu, liniștea. Nu, de ce să aleg un preot și nu un medic pentru suflet? pentru că un, un stai așa, deci un medic pentru suflet, da. Psiholic, psihiatru. psiholog, psihiatru care te ajută să, să te găsești, să te găsești pe tine. Și după ce te vei găsi pe tine, care e următorul pas? Să trăiești cu tine, să poți trăi cu tine. Ok, bun. Să fii și atunci, în stare să te pe tine. Și atunci poți să iei legătura și cu un preo, dacă simți nevoia, să treci la un alt level. Să Aha. dai de Dumnezeu pentru că în momentul în care cu siguranță te vei găsi pe tine, în momentul ăla cu siguranță vei simți că Opa, am dat de mine și parcă la mine aici mai este și altceva. Mm. O zi, poate că sunt eu puțin prea pragmatic, dar și eu vin de la țară, într-o fel sau toți vinim într-o fel sau de la țară. <sus> da, toți suntem. Exact. În loc să stau să aștept să vine Dumnezeu să-mi rezolve situația, mai bine, nu mai bine puni o soluție la treabă. Dar, dar n-a zis nimeni că Doamne, ajută-mă Dumnezeu doamne, să mă de boală, de... Doamne, ajută -mă să mă îmbogățesc, Doamne, punem copilul la școală. Okay, nu, mă e... duc eu la muncă și no, fac eu a, Doamne, ajută -aș să mă îmbogățesc. Ști că vorbeam cu colegi mei care sunt prea și găsesc pe la vin și lasă bilețele de asta, Ajută-l pe Nicușor să ia viză. <laughs> Sperinte, roagă să îi Da, cu suspendare. Eu mă văd cu colegi de mei care sunt preuși, care, unii sunt buni, unii sunt, știi, și m-am văzut într-o seară cu ei. Auzi, da, da, scuze -mă. ai colegi din care mai sfințesc și mașini pentru de da, acolo? Da, nu știu, deci fac, știi, și m-am uitat la ei, așa, într-o seară, așa, banii de Și de le l-am zis, eu mă ascultam, m-am uitat și am zis, bă, știi ce cred? Și s au făcut liniște așa, să uite. Adică ce sper? Sper că Dumnezeu are sensul. Sigur are, dacă se uită la noi așa și ne aude pe noi cum gândim și ce facem și și, băi, De unde știi că Dumnezeu există? De unde știi că Dumnezeu? Eu A, tu că Dumnezeu. de unde știu eu? Uite, o să spun, a avut fiica mea discuție asta la școală cu niște copii. Și ce le-a zis? Uitați-vă în jurul vostru la tot ce se întâmplă, da? Cine a făcut copacul, frunza, omul, că încă ne descoperim în celule, ne... cineva a creat, Nu au apărut dintr-un Big Bang și dintr-o dată, buf, au apărut. Ești tu toată. sigur de asta? Eu sunt sigur de asta. Ei, acel cineva este dumneavoastră. Pe măsură ce avansăm, știința tot împinge în spate. Asta e cea mai teorie. simplă explicație. În ce teorie? Toate teoriile creaționiste sunt, împinse, da. sunt în retragere de sute și mii de ani. Uh, împinse pins înapoi de evoluționism și de astrofizicieni. Da, clar. Eu asta cred. Ok. E, e simplu să crezi. No, nu e chiar simplu să crezi. E, e simplu Dar să -e crezi. Nu e mai dacă... ușor decât să cercetezi? Păi nu, asta e, e, e cum ai zis tu, e simplu să crezi dacă nu spui întrebări. Dacă spui întrebări, atunci trebuie să începi să cercetezi. Și crede că în, în, în anii ăștia de, de teologie au fost foarte multe întrebări. Okay. Pentru că ți se dau așa servite, știi, și stai, bă, nene, dar uh -huh. chiar așa mergea pe apă? <laughs> chiar așa mergea pe apă? Ce căuta acolo? De ce n-a o barcă? Sau altceva, știi, și... na. Vine întrebări la care găsești răspunsuri, dacă găsești omul bun să-ți dea răspunsul respectiv. Dar tu crezi în Dumnezeu? Uh, cred în forța binele. Ok. De ce înseamnă forța binele? Dacă binele este Dumnezeu, cred în Dumnezeu. Ok. Păi, așa spune. Dar nu, nu, nu cred într-o entitate super inteligentă care a desenat totul, un arhitect în asta absolut, pentru că dacă Dumnezeu este arhitectul perfect, uh -huh. are niște găuri în proiectare nasoale de tot. Hai să mai revenim la o chestie care mi s-a părut interesantă. Elena Lasconi spunea că ea este stare să se ducă să facă primăriță ca să schimbe ceva hands-on. Haide și vrei să mă pui dacă o să candidez? Vreodată. <laughs> Băi, ar, o... ar fi o variantă. Mă văd făcând asta, dar nu știu unde. Adică mi-aș dori să, dacă ar fi să se întâmple lucrul astea, deci acum suntem în zona lui dacă ar fi, da? Așa. da. aș vrea să se întâmple undeva după munți. După munți? <laughs> da, după munți. Cu toate că bătălia aici se dă, până în munți e bătălia mare și dacă vrei să schimbi ceva și să... Așa e. Așa, Pentru că acum aici. după munți, credem că treaba e destul de Lucrurile că... sunt așezate. de azi că mi-aș dori să acolo după munți și să... Dar ce-ai schimba aici? Uite, mergem prin un oraș super aglomerat, foarte multe mașini, aproape zero biciclete până aici, da. trotinete și așa mai departe. Aș face centură în primul rând. Aș face-o în centura a Bucureștiului și aș scoate foarte mult din traficul ăsta. După care... Ce facem știu, în interior? Ce facem în interior? Când de biciclete, aș aduna toți arhitecții din primărie și alți arhitecți deștepți din afara primăriei, pentru că sunt cu siguranță, și aș întreba cum aș putea să găsesc niște căi. și iarăși sunt, să fac, de exemplu, piste de biciclete. Nu știu, aș închide niște. Uite, tu puțin în jurul ăsta, 2, 4, 6, 7, 9 benzi. Din nouă benzi, toate sunt alocate pentru automobile, mașina, da. iar în cele mai multe de jur, în prejure e câte un om în mașină. Câte un om în mașină? Dacă eu am trotinetă, ți-am povestit, am trotinetă, m-aș da cu ea, mă dau cu ea. Numai că de fiecare dată când mă urc cu ea și ies în trafic, viața mea este în pericol. Nu, nu, Dacă nu așa trebuie să fie frică ca să supraviție. Dacă aș avea o pistă... Uite, am fost în Germania acum o săptămână, știi? Uite, apucă când vezi că și pe câmp au pistă de bicicletă Din și pădure. prin oraș și prin pădure și prin nu știu ce. Aia se numește civilizați. și aia înseamnă să-ți pese de, de oameni. Deci pistă de biciclete... Centură în jurul Bucureștiului. Da? Centură în jurul, în jurul Bucureștiului. Și aș găsi, aș căuta Sunt variante. Sunt câți oameni traversează orașul în momentul ăsta. Adică ăla de la Suceava, oare chiar are treabă în centru? Nu. traversează se duce în partea la alții, se duce spre Ploiești, probabil, sau habar n-am. Și decât să folosească centura de la voluntari unde este full, a luat-o prin București. Și Înțelege? aduce în centru negru pe care îl pui pe plămâni. A, în plămâni. A, a, mai trebuie să mai facem o chestie pe care o neglijăm cu totul. Aș găsi variante cu guvern, cu bla bla bla, uh, trebuie să le găsești, să inște pământ, undeva, ceva mai departe de București, pentru a planta pădure. București nu are o centură de copaci în jurul ei. Cât de cât are, că mm -hmm. Slavă Domnului s-a mai plantat. Unde? Dar nu știu dacă nu, ai văzut ce unde? se întâmplă cu pădurea Băneasa. Sunt niște băieți care au da. o retrocedere. Da, o Am fost în ea de foarte multe ori și am fost și pe urmele lor și deci, ce se întâmplă cu pădurea Băneasa? știi că e pe OLX, este la vânzare? Ce cu bucăți? Toate Da. Și ei, ei spun acolo în anunțurile alea că se poate construi. Păi și se poate construi, da. Păi nu băneasa. se poate construi? Păi și, n au construit. Așadar, dar nu, nu, nu, este cartierul de, pădure. Ala de lângă jandarmerie unde s-a construit, nu este lângă Anaslan unde s-a construit în pădure. Nu e băneasa unde s-a construit. Cum nu se poate construi? Poți să construiești dacă vrei, și te cheamă nu știu cine și ai bănuți, poți să construiești oriunde. Asta-și face. Deci, centură Că, de păduri? Centură de păduri, centură prin care să scoatem din traficul ăsta din București. Că Așa. dacă ai vrea de aici să te duci, nu știu, habar n-am, ai probleme pe partea cealaltă, o treabă. Folosești centura. Orașele civilizate au o centură și pe o centură. Încă păi, o centură. Aia este în plan. Tu știi că eu am găsit la Ministerul Laiptană, se cheamă Institutul de Proiectări. Am găsit de o știu, hartă că. foarte mare, o am în redacție. De Din 68 60. erau da. 3700 sau nu știu, 3000 ceva de kilometri de autostradă. Dar ai țara, adică. A... Câtă logică trebuie să le gândești pe alea? A, uite. Uh, am făcut material la Botoșani. Săraci sunt, sunt rupți de lume acolo. Să te duci la Botoșani e moarte. Și povestea păi primarului da, da. de la Oradea. Vrei să ai dezvoltare în țară? Fă autostradă. Auzi, dar cabinezi de, de Botoșani, Cei de la Oradea au acces către vest și vine vestul că către ei. Este acolo vestul. Ei sunt, exact. ei vest. sunt. Ei sunt în vest. Aradă, dar Botoșaniu tinișoare. este rupt de restul lumii nu, dar... și ascultă comanda la cine e la putere. Păi eu am discutat și cu ăla de la putere. Cum de să la independent? Independent. Bă, Dacă ești la putere, ok, ești la putere și ai putere. Mm -hmm. Uh, Du-te și bate-te cu capul de pereți să aduci autostradă aici, că tot o să rămâi la putere fraiere dacă aduci autostradă, dacă ești sfânt, te trecă ăștia. ce îmi spune președinte din Consiliul Județean de la Botoșani când îl întreb, da cum stați aici acum? Și e ce? În primul rând vreau să vă spun următorul lucru, din Botoșani au plecat 270 nu știu, de personalități, și Patriarhul Teoartist și avem doi sfinți în calendar, suntem singurul județ cu sfinți în calendar. Fantastic, Felicitări! Bravo! <laughs> Aplauze și... <laughs> Rugați-vă pentru noi! Să rezistăm. Da. Deci infrastructură în primul rând, infrastructură. centură de pădure Exact. și eu cred că să începem să scoatem mașini din centru, multe, <sighs> și să lăsăm oamenii să mai și alerge da. pe străzi, că nu vezi oameni de care să, au curatția să, curat să la jogging pe străzi. Uite, am filmat, spuneam, cu bicicletele acum și de Așa. cu Marian Ivan și îmi povestea un lucru. Avem niște statistici, nu le mai țin minte. Mare parte din mașinile Bucureștiului stau. Sau se învârt căutând în loc de parcare. Sau se învârt căutând în loc de parcare, iarăși timpii sunt. Dar stau, dacă te uiți, blochează niște locuri. Ok, hai să construim niște parcări pe etaje. Știi ce se întâmplă în parcul tineretului, unde au niște cărciuni pe unde beau ăștia care conduc locul ăla? Se face o mare parcare pe 2,3 hectare de teren, de beton. 720 de locuri de parcare în parc, s-au tăiat copaci, se toarnă beton și am, se vede din dron o bucată, o așchie de parc, așa, care este betonat. Nu puteai să o faci pe etaje parcarea aia și am vorbit, am întrebat la primarie, nu-mi permite solul. Păi bă că și blocurile astea de vis a -vis astea, cum le-au făcut, mă, de le ridicat pe 10 etaje, mm. nu, ai se înclină. Sau o subterană e, și deasupra... Ca la aeroport, unde tot așa așteptam o parcare subterană de mai multă vreme, dar nu despre asta vorbim acum. Avem și noi un semimaraton la București, totuși, și dacă ai avea genul bun, te duce, nu? Am alergat la semimaraton, am fost și cu fica mea, ea pe trotinetă și eu la asfalt și, în continuare, Vezi și, și face sport, alergați, duceți-vă la sală, plimbați-vă prin par, pentru că e sănătate curată. Și care e povestea? Trebuie să mai facem un pic de timp și pentru noi. Deci, că tu arăți mai tine cu cel puțin 10 ani așa. mai mulțumesc foarte mult. Vei am arătat ce e... pe, pe telefon, uite. Ia, am un domn, antrenor și eu tot ce mănânc în fiecare zi și în fiecare oră, bine, m-o păcălesc. face poți să i faci reclamă? Îl cheamă Mariu Soare și în curând o să dea drumul unei știri și Ia, arat, arat, o să să mai așa. aproape. A, a, așa. Îi termin poze cu ce ai mâncat? Da. Tot ce am mâncat eu. Hai, da, și eu. Păi, nu mănânc greu pentru că mă termină la sală. Zice. oh, Ce? Uite, uite asta a fost poza care l-a scos din. <laughs> <laughs> plecam la ploiești și zice Chris Corchi și operatorul, Ce? Băi, nu-mi oprim să nu niște mici. Și am inca miti 3 mititei. Ca ai văzut, toată lumea mănânca mititei. Acum am zis să fiu un ton cu politicienii. E, ce flotări mi-am luat eu pentru mititei astea? Te la flotări? Oh, no. Și facem box. Am descoperit că. Uh, îmi place Ca ai Cam mint și că. Bă, mie, mie, ceva. Da, și nu este monotonia aia de, hai să facem 30 de abdomene, 40 de nu știu ce și vestul cu asta, asta urez la sală. Și atunci facem box. Ban, ban, ii mai dau eu. Mai scos din revotate din Mai O, din... eu, eu, sărac cu sac. Sunt toți politicienii pe acolo și alți câțiva. Uh -huh. Garda de mediu, adică. <laughs> Acum, a perioada asta, <laughs> Ministrul Mediului. Da, a... Mai ales. Uh -huh. Uh -huh. Ultima întrebare. Ultima. Și scap de mine, că știu că ai treaba multă. Mă duci te duc. sau iau rea, te te găor, duc electric. Te avem în București sistem public de transport mm -hmm. foarte organizat. Da, domnul. Du te, te duc eu. <laughs> Cine sau ce îți dă ție încredere? Mm. Mm -hmm. Oamenii din jurul meu îmi dau încredere că se poate. Trebuie să iei număr. Închei specific, șenum. nu vorbi ca politicieni. Păi o iau așa, într-o ordine. Este fica mea la care mă uit și iau încredere cât china de la ea. Este iubita mea la care mă uit și iau încredere. Și după aia, venind către muncă, sunt colegii mei. Paula, Rareș, Leo. Cosmin, Ultimii Mohicani. Vlad, Carmen, Oana, Maica-i Părintele Tănase, Părintele Necula, Părintele Iustin. Ai o gașcă? Am o gașcă, da, am o gașcă și de la oameni ăștia, atunci când eu nu mai am și sunt foarte jos și așa, la ei mă raportez și acolo, uite, că tot vorbi de o mașină electrică, acolo sunt prizele mele în care mă cuplez și îmi energie și slavă cerului să-i țină Dumnezeu sănătoși, că îmi energie. Mama, mm. să-i dea Dumnezeu sănătate. Ali să mulțumesc. Mersi. A, m simt că m-am încărcat și eu pozitiv. Te-am încărcat? Da. Te am încărcat negativ pe sub podul ăla. Băi, nene, da. Uite, și acum dacă vrei, uite, să, să, să dăm și cezarului ceva, dacă există Dumnezeu, cred că a fost în mașină cu noi. A fost și este. este și nu? e cu tine, bregule tot timpul. <laughs> <laughs> dar nu-ți dai tu seama. Dar nu, da, nu, nu negă existența, doar că uh, prefer să nu mă simt la el. Dar, dar, mai nici, dar să știi că Dumnezeu nu vrea să te simt la el. Gădește-te că. Nu stiu de că... ce să trec pe la caserie ca să ajungi la Dumnezeu, asta să mă cel mai ceva. Asta, care. nu, asta sunt ale oamenilor. de am zis exact, că Dumnezeu, ce... Dumnezeu cu siguranță are simțul umorului. Știi când se uită la caserie asta, și ce faceți, mă. Iar radio, băi, bă, bă. bă, nu vom mai ajunge, mă. Dar cât de sus? Știi că s a mai încercat, iar iar începem, da. uh, uh, în povestea cu Babilonul, că da. încercau să urce da. un turn foarte, foarte sus, foarte sus și să ajungă cu el la Dumnezeu, și atunci Dumnezeu la derma și le amestecat limbile, știi? Încercăm noi acum, aici, pe varianta românească, în spatele pe cel... Palatului, Parlamentului. Acolo, lângă, lângă simbolul secularismului, lângă Parlament, lângă puterea poporului, da, pe dealul ăla... A... a venit pe... cam un medicament, ca un pansament pentru... Clar, pe cel mai înalt deal, m-am uitat la chestia asta, toate bisericile sunt pe cele mai, cele mai înalte dealuri din comunități ca să nu le ia apa. Nu, no, ca să le vadă oameni. Aha. Să ne aminte, Sunt tare curios dacă vor cumpara tabla de la Coperiș De acolo de unde cumpără și Putin păi, da, Hai ca ne luăm la revedere Asta e extra, extra, extra Scoatem, gata A, bine. Și, Pentru că pe internet să spunem și un like, share și subscribe Dacă vă place interviul nostru, aratăți-l prietenilor voștri, dați le idei despre cum ar putea Să fie un pic mai oameni Da, poate ajunge și la patriarhie. <laughs> pam, pam